Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 20. Коли кілька тижнів поспіль проводите разом з іншою людиною так близько, що знаєте кожен її гик, запах і подряпину на шкірі, ви або починаєте ненавидіти одне одного, або надміру прив'язуєтесь одне до одного так, що неможливо відірватися. Ми з Кларою мали обидва почуття. Наша маленька інтрижка перетворилася на взаємини між сіамськими близнюками. У цьому не було жодної романтики, для неї просто не лишалося місця. А втім я знав кожен її сантиметр, кожну пору і кожну думку краще, аніж знав свою рідну матір. І в такий сам спосіб, ніби ще не народжений в утробі, я був оточений Кларою. Вона теж була оточена мною. Подібно до Ініянь у пляшці Кляйна ми визначали світ одне одного. А іноді я і впевнений, що й вона, прагнули вирватися і знову відчути ковток свіжого повітря. Першого дня, коли ми повернулися брудні та виснажені, то автоматично зупинилися у Клари. Там була окрема ванна, місце. Усе було готове для нас, і ми разом бебехнулися в ліжко, як давно полюблене подружжя після тижневого турпоходу. Проте ми не були такою подружньою парою. Я не мав на неї прав. Наступного ранку ми снідали... Яєчня зі справжнім бекуном із Канади, який був жахливо дорогий, свіжий ананас, пластівці зі справжніми вершками, капучино. І тоді Клара не забула демонстративно нагадати мені про те, що вона сама за все заплатить. В мене виник той умовний рефлекс, якого вона хотіла, і я відповів. Тобі не конче слід це робити. Я і так знав, що в тебе більше грошей, аніж у мене. А ти хочеш знати скільки? – мовила вона, солодко усміхаючись. Насправді я знав. Шики мені розповів. У Клари на рахунку було 70 тисяч доларів і ще якийсь дріб'язок. Цього було досить, аби вернутися на Венеру і прожити все життя у відносній безпеці, якби вона захотіла. А втім, я ще не зустрічав таких людей, які обрали б для цього Венеру. Можливо, через це Клара залишалась у брамі, хай навіть їй це було не обов'язково. Там такі самі тунелі. Тобі час народитися, – сказав я у голос, закінчуючи думку. – Не можна вічно жити в череві. Клара здивувалась, але вступила у гру. «Роби, люби!» – відповіла вона, витягнувши цигарку з моєї кишені, дозволивши її запалити. «Ти дійсно маєш дати померти своїй бідній матері. Мені так важко постійно пам'ятати про те, що тебе треба відштовхнути, щоб ти зміг і далі доглядати за нею в моїй особі. Я зрозумів, що ми говоримо з різною метою, але з іншого боку я знав, що це не так. Справжньою метою було не поспілкуватися, а розсердити одне одного». Клара, кажу я м'яко, ти знаєш, що я кохаю тебе. Мене турбує те, що тобі вже сорок, а в тебе не було жодних тривалих стосунків із чоловіком. Клара захохотіла. Сонечко, промовила вона, я хотіла поговорити з тобою про це, Ну в тебе і ніс. Клара скривила гримасу. Коли ми були вчора в ліжку, я була заморена далі нікуди. Але думала, що мене вирве. Добре, що ти таки відвернувся. Може, сходиш до шпиталю, там дадуть раду. Ну, я й сам чув той запах. Я не знаю, що роблять із зношеними хірургічними прокладками, але їх важко терпіти. Тому я пообіцяв їй піти до шпиталю і як покарання не доїв свіжий ананас, що коштував 100 доларів. Вона, воліючи покарати мене, почала роздратовано розпихати мої речі по шафах, щоб звільнити місце для своїх пожитків із наплічника. Тому, звісно, я сказав: "Люба, не треба. Я тебе дуже кохаю, тому краще переїду до своєї власної кімнати". Клара поплескала мене по руці. Мені буде досить самотньо, Сказала вона, погасивши цигарку. Я вже звикла прокидатися біля тебе. А з другого боку, я заберу речі по дорозі зі шпиталю, відповів я. Мені не подобалася ця розмова. Я не хотів вести її далі. Це був такий собі словесний герць між жінкою та чоловіком, який я завжди ставив на карп ПМС. Мені подобається ця теорія, але я знав, що наразі вона не стосувалася Клари і, звичайно, не знав, як це стосувалося мене. У шпиталі мені довелося чекати понад годину. А потім мені було дуже боляче. Кров лилася з мене, як зі свині, і заюшила сорочку та штани, поки вони витягали безкінечні сантиметри марлі з носа, що їх гемтає, запихнув туди, щоб я не сплив кров'ю. Було таке враження, наче звідти витягали величезні шматки м'яса. Я загорлав. Низенька стара японка, що того дня була медсестрою в амбулаторії, виявилася не вельми терплячою. «Стали пельку, будь ласка», – сказала вона. Ти поводишся, як у той божевільний проспектор, який нещодавно повернувся і покінчив життя самогубством. Він вирішав більше, ніж годину. Я жестом попрохав її відійти, а однією рукою затиснув ніс, щоб зупинити кров. У моїй голові зазвучали тривожні дзвіночки. Що? Тобто як його звали? Жінка відштовхнула мою руку і тиснула мене в носа. Не знаю. Хоча зачекай. Ти теж повернувся з того невдалого польоту, чи не так? Я й намагаюся це дізнатися. То часом несем кагане. Раптом месестра стала набагатолюденішою. Вибач, дорогенький, перепросила вона. Здається, його так і звали. Йому збиралися дати заспокійливий укол, а він забрав сприц у лікаря і заколов себе до смерті. Дійсно, хріновий день. Зрештою, вона припалила мені ніс. Я засуну трішки марлі, сказала вона. Завтра виймеш. Але виймай поступово, і раптом закрива швидко тягни сюди свій зад. Медсестра відпустила мене. Я був схожий на жертву забиття сукирою. Відтак я побрів до Клариної кімнати, щоб перевдягтися. Жахливий день тримав. «Кляті, близнюки!» – пробуркотіла Клара в мій бік. «Наступного разу, коли я вирушу в рейс, краще хай з нами буде телець. Як от, наприклад, Мєчніков». Клара, що трапилося? «Ми здобули премію. 12 тисяч 500 доларів. Чорт забирай, я поки і всі більше плачу». На я здивувався і одразу ж подумав, як тепер їм розділити премію на чотирьох. Нотатки про зіроутворення. Доктор Азменіон. Звичайно, якщо ви дістанете хороші дані про нову, а особливо наднову, зможете не злеся робити. Звичайно, якщо така зірка тільки формується. Пізніше це не коштуватиме багато. І завжди звертайте увагу на наше з вами сонце. Якщо ви його помітили, зробіть якомога більше знімків хоч і витративши усю касету. При всіх частотах у безпосередній близькості, приблизно в радіусі, зараз, ну приблизно 5 градусів у кожну сторону як мінімум, при максимальному збільшенні. Питання Чому так, дині. Доктор Азменіон. Ну, можливо, ви у цей час будете далеко від Сонця, десь біля Наднової Тіхо, чи, скажімо, в крабоподібній туманності, тій, котра залишилася від Наднової 1054 у сузір'ї Тельця. Не виключено, що питала нить зазняти, який вигляд мала котрась із зірок ще до того, як вибухнула. Це мусить коштувати, ну, 50 чи 100 тисяч. Десять 10 хвилин тому мені зателефонували по п'єзофону. Господи, це був найгірший, найпаршивіший політ, і все, що я отримала, це вартість однієї зеленої фішки у казину. Потім Клара глянула на мою сорочку і сказала трохи спокійніше. Ну, робе, ти не винен, але близнюки ніколи не зважують ситуацію. Я мала це врахувати. Зараз я постараюся знайти тобі чистий одяг. Я погодився, але таки не залишився. Я зібрав своє збіжечко, пішов до ліфтової шахти, здав речі в реєстраційному бюро, зареєструвався на поселення до своєї кімнати і подзвонив з їхнього п'єзофона. Коли Клара заговорила про Дена, я згадав, що хотів зробити. Мєшников проборчав, але все ж погодився зустрітися зі мною у навчальній аудиторії. Звичайно, я прийшов перший. Він забіг, зупинився у дверях, розвернувся та промовив. Де, як ти міє, Клара Мойлін? Вона у своїй кімнаті. що щоправда, підступно. Ідеальна відповідь. Хм, він провів вказівним пальцем, по кожній бакенбарді зупинився під підборіттям. Ну, він повів мене, говорячи через плече. Насправді вона б зрозуміла більше, ніж ти. Гадаю, що так, Дене. Хм, Мєчніков застиг біля пагорка на підлозі, який слугував входом до одного з навчальних кораблів. Потім стинув плечима, відчинив шлюз і поліз донизу. Лізучи за ним, я подумав, що Мєчніков був надзвичайно відкритим та щедрим. Він згорбився біля панелі вибору курсу, налаштовуючи цифри. Дентри тримав портативний цифровий індикатор, з'єднаний з каналом передачі даних головної комп'ютерної системи корпорації. Я знав, що він вводив котрізь із заданих налаштувань, тому й зовсім не здивувався, коли майже одразу спалахнули потрібні кольори. Ден крутив регулятор ручного налаштування, чекав, озираючись на мене, доки уся панель не засвітилась яскраво-рожевим. «Чудово!» – сказав він. «Гарні, чіткі налаштування. Тепер дивися на нижню частину спектра. Справа був менший ряд веселкових кольорів. Барви постійно мінились, окрім випадкових яскравих і чорних рядів. Вони мали вигляд още сінько, як те, що астрономи називали «франгофорові лінії» коли єдиним способом дослідити зірку чи планету був спектроскоп. Але це були не вони. Франгоферові лінії показують, які елементи наявні у джерелі радіації, чи в чомусь, що розташоване між джерелом радіації і вами. Що показувало тут, міг знати лише Господь Бог, ну і, можливо, Мєчніков. Дейн майже усміхався і був надзвичайно балакучим. «Бачиш те скупчення трьох темних ліній на блакитному тлі?» – запитав він. Здається, вони мають стосунок до безпеки місії. Принаймні, комп'ютерна табуля грама показує, що коли на ній шість і більше скупчень, це означає – зореліт не повернеться. Він повністю заполонив мою увагу. «Нехай їм біс, сказав я, міркуючи про те, як багато людей загинуло, бо не знали цього. Чому нас цього не навчали? День терпляче, як на нього, відповів. «Праут Геде, не будь таким йолопом. Це все цілковито нова інформація, більшість якоїсь – з догади». До того ж, співвідношення між кількістю рядків, якщо менше від шести, та рівня небезпеки не таке вже чітке. Тобто, якщо ти вважаєш, що можна додати один рядок для додаткової небезпеки, то помиляєшся. Можна сподіватися, що налаштування із п'ятьма скупченнями означають коефіцієнт суттєвих втрат, а якщо скупчень немає взагалі, то втрат теж не буде. Утім, це не так. Найкращий показник безпеки – одне-два скупчення. Три скупчення теж непогано, але є деякі втрати. Якщо скупчень не було загалом, то кількість страт така сама, як і при трьох. Уперше за весь час я подумав, що науковці корпорації одержують свою платню не задарма. А чи не краще літати з безпечнішими налаштуваннями пункту призначення? Мене не впевнені, що вони безпечніші, відповів Ден, знову досить терплячий, як на нього. Його тон був категорічніший, аніж слова. Також, якщо у вас броньований корабель, ви зможете подолати більше ризиків, аніж на звичайних. Припини ставити дурні питання, бродгеде. Вибач. Мені було незручно сотулитися за ним і зазирати через плече. Тож, коли він обернувся, його бакенбарди майже торкалися мого носа. Я не хотів змінювати свого положення. То подивись на ці жовті лінії, Ден вказав на п'ять яскравіших ліній у жовтому скупченні. Це має стосунок до вигоди польоту. Ніхто не знає, що ми вимірюємо, чи що вимірювали гідче. Але у плані фінансової винагороди членом екіпажу є гарне співвідношення між кількістю ліній у тій частоті і сумою, яку отримує екіпаж. Ого. Денві далі таким тоном, ніби я нічого не сказав. Поза сумнівом Гічі не налаштовували вимірювальний пристрій, щоб перевірити, скільки відсотків ми одержимо. Він вимірює щось інше, але що ніхто не знає. Можливо, він визначає щільність населення в тій місцевості чи рівень технологічного розвідку. А може це путівник по ресторанах Мішлен, який показує, що в цій місцевості є чотиризірковий ресторан. Але факт лишається фактом. У середньому польоти, позначені п'ятьма жовтими лініями, дають гарний дохід. Це у 50 разів вище, аніж польоти, окреслені двома лініями. І в 10 разів вище, аніж решта польотів. Він знову обернувся. Його обличчя було зовсім близько. Ми зустрілися поглядами. Хочеш глянути на інше налаштування? Запитав Ден таким тоном, який змушував мене погодитися, тож я так і вчинив. Добре, він зупинився. Я встав і трохи відійшов назад, щоб було більше місця. Є одне питання, Дене. Ти маєш якусь причину, з котрої розповідаєш мені все це до того, як інформація вийде на широкий загал? Що то за причина? Гаразд, сказав Дене. Я хочу, щоб який там була зі мною в екіпажі, якщо я получу на тримісному чи п'ятимісному кораблі. Лара Мойнлін. «Неважливо. Вона добре себе поводить, не займає багато місця, вміє... Ну, вміє знаходити спільну мову з іншими краще за мене. Іноді мені важко спілкуватися з людьми», – пояснив він. «Це, звичайно, якщо трапиться тримісний чи п'ятимісний корабель. Не важить. Якщо буде одномісний, то я візьму його. Проте, якщо не буде одномісного корабля з гарними налаштуваннями, мені потрібен хтось надійний. Той, хто не буде допікати мені, розбирається в усьому, може керувати кораблем і квит. Ти теж можеш полетіти з нами, якщо схочеш. Коли я повернувся до своєї кімнати і вже почав був розпаковувати речі, завітав шикі. Він був радий бачити мене. Співчуваю, що політ виявився невдалим, сказав він якомога більш ніжно і душевно. Зле, що з твоїм другом Симом таке трапилося. Шики приніс мені флягу з чаєм, а потім усівся на скринці навпроти мого гамака, як і того разу, коли ми познайомилися. У моїй голові крутились образи принад, про які почув від Дена. Я не міг не говорити про це, тож розповів Шикі геть усе. Шикі слухав, мов, дитина, котрій розповідають казку. Очі його сяяли. Як цікаво, мовив він. Я чув такі плідки, що скоро буде новий брифінг для всіх. Тільки подумати, можна літати, не лякаючи смерті, чи... Шикі затнувся, махаючи своїми крильцями. Це не зовсім так, Шикі, сказав я. Звісно, та це вже краще. Думаю, ти погодишся? Він знову затнувся чекаючи, поки я сюрбну того японського чаю практично без запаху. «Роби», – промовив Шикі. «Якщо ти вирушиш у такий політ і тобі потрібен напарник, так, у посадковому модулі з мене користі не буде, але на орбіті стану в пригоді». Шикі, я про це знаю. Я намагався бути тактовним. А чи знає корпорація? Вони можуть відрядити мене у складі команди в такий рейс, який ніхто не захоче брати. «Розумію». Я не сказав, що не хочу летіти в такий рейс. Шикі знав це. Він був одним із старожилів брами. Ходять плітки, що колись він назбирав кругленьку суму грошей, якої вистачило б на повну медицину і на все інше. Однак він або загубив їх, або віддав, залишився у брамі та став інвалідом. Знаю, що він розумів мої думки, але я взагалі не розумів Шикітея Бакіна. Він відлетів у бік, поки я складав речі, і ми обговорювали наших спільних друзів. Зорелі чері не повернувся. Та поки що немає приводу хвилюватися. Він ще може летіти кілька тижнів. Парочка з Конго, що мешкає біля зірки у коридорі, привезла велику партію віял для молитви із заповідника Гічі, про яких досі ніхто не знав. Він розташований на планеті зоряної системи F2 на краю спірального рукава Оріона. Вони поділили мільйон доларів на трьох і відвезли свою частку назад до М'юнгбера – Форенди. Луїза Форен зайшла, щойно ми заговорили про її семейство. «Почула ваші голоси», – сказала вона, стаючи на вшпиньки, щоб поцілувати мене. Принаймні, мої співчуття у зв'язку з твоєю подорожжю. Буває. Ну, так і рада тебе бачити. На жаль, мені теж немає чим похвалитися. Клята маленька зірка, жодної планети. Не розумію, навіщо гідче створили налаштування курсу туди. Вона усміхнулась і злегка погладила мене по шиї. Якщо до вечірки з нагоди повернення сьогодні ввечері? Чи ви з Кларою? Було б непогано, сказав я. І Луїза більше не порушувала питання про Клару. Не дивно, що плітки вже рознеслися. Дзвін брами б'є постійно. Вона пішла за кілька хвилин. «Славна жінка!» – сказав я до Шики, який дивився її услід. слід. «Хороша родина. Вона здавалася дещо стурбованою?» «Боюся так, робінете. Лоіс уже дуже довго не повертається. У них багато горя в сім'ї». Я глянув на Шики. Той додав. «Ні, це не Віла і не батько. Вони полетіли в рейс, але час у них ще є. Це стосується їхнього сина». «Я знаю. Здається, його звали Генрі. Вони називали його Геттом». Він помер перед тим, як вони прибули сюди. А тепер Луїс. Шикі нахилив голову, ввічливо перелетів через мене і своїм крилом підняв порожню флягу з-під чаю. Робе, мені час працювати. Як просувається посадка плюща? Він сумно відповів. В мене більше немає цієї посади. Шкода, але Еман не вважає мене за доброго працівника. О, а чим ти займаєшся? Я роблю браму естетично привабливою, відповів Шикі. Ти назвав би це сміттяр. Не знаю, що сказати. У брамі завжди було повнісінько сміття через низьку гравітацію. Будь-який шмат паперу чи легенька пластмаса, яку викинули, літатиме по всьому астероїду. Замітати неможливо. Після одного помаху мітлою все розліталося в Різнобіч. Я бачив, як сміттярі збирали уривки газет і кубки цигаркового попілу за допомогою маленьких пилосмоків із ручними насосами. Я навіть сам думав стати таким сміттярем, як би довелося. Проте я не хотів, щоб Шики робив це. Він легко вгадував мої думки. Робив все нормально. Справді, мені подобається. Але, будь ласка, якщо тобі потрібен напарник, то візьми мене на замітку. Я забрав премію і заплатив наперед вартість свого проживання у брамі впродовж трьох тижнів. Я купив кілька необхідних речей. Новий одяг і дві-три касети, прагнучи забути мелодії Моцарта і палестрини. У мене залишилося 200 доларів готівкою. Це була мізерна сума. 20 порцій алкоголю у блакитному пеклі. Одна фішка для гри у блекджек. чи півдюжини якісних обідів, не в буфеті, для проспекторів. Тому я мав три варіанти. Знайти іншу роботу і залишитись у брамі на невизначений термін. Вирішити в рейс упродовж трьох тижнів. Здатись і поїхати додому. Жоден з варіантів мені не подобався. Втім, якщо не витрачати багато грошей, я можу цим не клопотатися протягом, ну, часу вдосталь, 20 днів. Я вирішив кинути палити і їсти готову їжу. Таким чином я витрачав би не більше, як 9 доларів на день. Тому сума, витрачена на проживання і моя готівка, закінчаться одночасно. Я зателефонував Кларі. В неї був стриманий, але приязний тон під час розмови по п'єзофону. Тому я теж розмовляв стримано і люб'язно. Я не говорив за вечірку, а вона не казала, що хоче бачити мене того вечора. Тому ми залишили все, як є, септо ніяк. Мене все влаштовувало. Клара мені не потрібна. На ті вечірці я познайомився з новою дівчиною. Її звали Дорін Маккензі. Насправді вона вже не була дівчиною. Вона була на 10 років старшою за мене і вже літала 5 разів. Але найдужче мене зацікавило те, що вона якось зірвала джекпот, привезла до Атланти півтора мільйона і витратила їх на те, щоб купити собі кар'єру співачки на п'єзобачення. Автора текстів, менеджера, піар-команду, рекламу, демонстраційні плівки, технічні роботи. А коли зазнала поразки, повернулася до брами, воліючи спробувати ще. Також вона була дуже гарненькою. Отім через два дні знайомства з Дорін, Клара знову зателефонувала мені на п'єзофон і сказала. «Спустися до мене!» Вона мала тривожний голос, отож за 10 хвилин я спустився до неї. За 15 хвилин ми вже були в ліжку. Проблема з Дорін полягала в тому, що мені не треба було вивчити її. Вона була вродливою і до біса гарним пілотом, але то була не Клара Мойнлін. Коли ми лежали разом у гамаку, спітнілі, розслаблені та зморені, Клара позіхнула, попестила моє волосся, відкинула голову і глянула на мене. – Чорт забирай, – заспономовила Клара. – Здається, це називається коханням. Я галантно відповів. – Кохання рухає земну кулю. – Ні, не воно, а ти. Клара співчутливо похитала головою. – Іноді ти мене так бісиш, – сказала вона. – Стрільці ніколи не ладнають з близнюками. Я у стихії вогню, а близнюки постійно чогось не тямлять. «Непатяк, як я знаю, попросив я. Клара не образилася. «Ходімо, щось поїмо». Я підсунувся до краю гамака і зістрибнув. Мені треба було поговорити з Кларою, не торкаючись її кілька хвилин. «Люба», – почав я, – «не хочу, щоб ти утримувала мене, бо через це ти рано чи пізно станеш стервозною. Або в іншому разі я постійно буду на це очікувати, тому дозволятиму тобі. В мене просто немає грошей». Ти не хочеш їсти у буфеті, тож харчуйся окремо. Я не братиму твої цигарки, алкоголі і твої фішки у казину. Тому якщо бажаєш попоїсти, будь ласка. А я приєднаюся пізніше. Можливо, сходимо прогулятися. Квара зітхнула. Близнюки не знають, як керувати фінансами, сказала вона. Але вони дуже гарні у ліжку. Ми одяглися та вийшли попоїсти. А втім, пішли до буфету у корпорації, де треба стояти в черзі, тримати тацію і їсти на стоячки. Там непогано годують. Якщо не думати над тим, на яких субстратах це все вирощується. Ціна справедлива. Їжа безкоштовна. Стверджують, що якщо харчуватися лише в буфеті, то можна задовольнити всі потреби у їжі. То правда, але для цього треба їсти усе, що там є. Одноядерних та овочевих білків недосить, якщо вживати їх окремо. Тому треба їсти не просто соєве, желе чи пудинг із мікробів. Треба їсти їх у купі. Також їжа від корпорації виділяє метану. А він є причиною того, що всі, хто побував у брамі, називають за духою брами. Потім ми спустилися на кілька поверхів нижче. Ми майже не розмовляли. Гадає, нам обом було цікаво, куди рухаємось, але не тієї миті. «Пошукаємо якісь нові місця», – запропонувала Клара. Я взяв її за руку, поки ми йшли і міркували. Нам подобалося це. Деякі зі старих тунелів, повністю оповитих плющем, були цікавими, а під ними були голі, заполюжені місця, де ніхто навіть не зметикував посадити плющ. Зазвичай вони були добре освітлені блакитним сяйвом металу гічі на старовинних стінах. Іноді тут знаходили артефакти гічі. Вже ні, але 6-7 років такі випадки траплялись. І можна було несподівано натрапити на щось варте премії. До уваги англікан Брами. Його привилебність капелан Теодерлий. Причащання всією парафією щонеділі о 10.30. Вечірня молитва за узгодженням. Ерік Менлі, який 1 грудня склав із себе повноваження нашого церковного старости, залишив незабутній слід у церкві всіх святих у Брамі. Тому ми його неоплатні боржники за те, що він віддав стільки сил на служіння нашій громаді. 51 рік тому він народився в Елатрі, Герц. Закінчив Лондонський університет, здобув ступінь бакалавра права і готувався стати адвокатом. Перегодом він кілька років працював на газових промислах у Перті. Ми сумуватимемо за ним, але водночас наші серця наповнює радість через те, що він справдив свою заповітну мрію, і повернеться до рідного Гартфордширу, де на пенсії він хоче присвятити решту свого життя цивільним справам, трансцендентальній медитації та григоріанському співу. Вибори нового старосту відбудуться першої неділі, коли збереться кворум із дев'яти парафіян. і не міг іти в ногу з Кларою. І за кілька хвилин вона запитала, чи не хоче повернутися. Коли немає вибору, то втрачає цікавість до всього. Можна, відповів я, але за кілька хвилин, побачивши, куди ми зайшли, додав Ходімо ненадовго до музею. Давай, погодилася Клара, раптом зацікавившись. Ти знаєш, що вони облаштували залу з імітацією космосу. Мічникові мені розповідав про неї і її відкрили, коли ми були в рейсі. Тому ми змінили курс, спустилися на два поверхи і вийшли якраз біля музею. Імітаційна зала являла собою камеру видозміненої сферічної форми і розмістилася безпосередньо під самим музеєм. Вона була досить великою, завишки 10 метрів. Тож, щоб пересуватися там, треба було надіти крила, як у шики, що висіли на стелажі біля виходу. Ані Клара, ні я досі не користувалися ними, але це було неважко. У брамі людина важить так мало, що політ є кращим способом пересуватися там, де для цього достатньо місця. Тому ми стрибнули у шлюз, який вів усередину сфери, і опинились у центрі Всесвіту. На стінах камери висіли шестикутні панелі. Кожна з них проеціювалася з невидимого джерела. Скоріше за все, цифрове джерело – зерка дисплея. «Як гарно!» – вигукнула Клара. Навколо нас була глоба на якій зображено відкриття розвідувальних кораблів. зірки, туманності, планети, супутники. Іноді кожна пластина показувала щось своє. Тому там було 128 окремих зображень. Потім клац, усе змінюється. Клац, і пластини починають крутитися. Деякі показують те саме зображення, інші ж змінюються на нові. Потім знову клац, і по всьому напівсклепінню загоряється мозаїчна панорама галактики М31. Саме такий вигляд вона має, якщо дивитися бозна звідки. Гей! Зойкнув я у щирому захваті. Як круто! І то дійсно було круто. Це як злітати у всі рейси, яких коли-небудь були проспектори без будь якої мороки проблем і постійного страху. У залі не було нікого, крім нас. Я не розумів, чому там же було так гарно. Дивно, що не стояла довга черга охочих. На одній зі сторін з'явився ряд зображень артефактів гічі, знайдених проспекторами. Барвисті молотовні віяла, пристрої для личкування стін, внутрішні деталі з урельотів гічі, тунелі. Клара вилукнула, що була там, поки жила в себе вдома на Венері хоча я не міг допетрати, яким чином вона це визначила. Потім структура знову перемкнулася на знімки космосу. Деякі з них були знайомими. На одному швидкому знімку на шостій чи восьмій панелі я впізнав волосожари, які потім зникли, а на їхньому місці з'явилося зображення Брами-2, відзовні. Дві яскраві молоді зірки із скупчення, що освітлюють одна одну. Я побачив тумані схожу на кінську голову і газопилову хмару у вигляді пончика. То була туманність кільце у сузюрі Ліри, або об'єкт, відкритий дослідниками кількох орбіт тому, який вони називали французьким вергуном. Він розташований у небі над планетою, де були виявлені копальні гічі, але їх не пощастило дістатися, тому що вони містяться на дні замерзлого моря. Ми провисіли в тій залі близько півгодини. Коли нам здалося, що картинки повторюються, ми підлетіли до шлюзу, повернули крила на місце, сіли, запаливши цигарки. У широкій ніші в тунелі, що вів до музею. Повзнаць пройшли дві жінки, яких я невиразно опізнав членів групи техобслуговування. Вони несли скручені зйомні крила. «Здоров, Кларо!» – привіталась одна з них. «Була зсередині?» Клара кивнула і відповіла. «Дуже гарно!» «Насолоджуйтесь, поки можете», – сказала друга жінка. «Наступного тижня це задоволення коштуватиме 100 доларів. Завтра ми випустимо телефонний курс лекцій, записаних на плівку». Перед тим, як тут з'являться інші туристи, буде урочисте відкриття. «Воно того варте», – відповіла Клара і глянула на мене. Я зрозумів, що, попри все, я палив одну з її цигарок. Я не міг собі багато дозволити, оскільки пачка коштує п'ять доларів, але вирішив, що купуватиму, бодай, одну пачку зі своєї денної норми і буду намагатися давати Кларі стільки ж, скільки вона дає мені. «Не хочеш іще походити?» – запитала Клара. «Можливо, трохи пізніше». Відповів я, замислюючись над тим, скільки жінок і чоловіків загинули, щоб зробити чудові знімки, які ми споглядали. Ці думки з'явилися в мене, бо я знову розумів, що рано чи пізно знову доведеться зіграти у смертельну лотерею з кораблями Гічі або здатися. Також я міркував про те, чи змінять ситуацію ті відомості, що їх дав мені Мєчніков. Усі зараз це обговорювали. Корпорація запланувала оповіщення по всіх п'єзофонах на наступний день. Згадав. Промовив я. «Ти казала, що бачилася з мечниковим? «Я думала, коли ж ти нарешті запитаєш?» – відповіла Клара. «Звісно. Він зателефонував і розповів, що показував тобі всю ту штукенцію з кольоровими кодами. «Ну?» – я загасив цигарку. «Мені здається, тепер кожен, хто живе у брамі, буде битися за гарні рейси. Ось що я думаю». «Так, можливо, день щось знає. Він працював на корпорацію». Не сумніваюся. Сидячи я простягнувся та відкинувся дещо назад, хитаючись через низьку гравітацію і розважаючи. «Клара, він і такий вже й добрий. Можливо, він нам повідомить, якщо наклюнеться щось вигідне. Знаєш, якщо у нього будуть якісь особливі знання стосовно цього. Але він запрагне щось натомість». Клара вишкірилася. «Він би сказав мені, що ти маєш на увазі». «А, він мені іноді телефонує. Хоче, запитати на побачення». «Нехай тобі чор, Кларо». «На цей час я вже був досить роздратований». Не тільки через Клару Мішнікова, а й через фінансове питання, через те, що коли за тиждень я знову схочу навідатися до імітаційної зали, це коштуватиме половину мого бюджету. Мене охопив дурний страх того, що скоро мені доведеться ухвалити рішення, невідхильність прийняття якого був ваніла переді мною в недалекому майбутньому, як темна і небажана картина. Я не довіряв би тому сучому сину, оскільки. «Роба, не приймайся, він не такий вже й поганий, і відповіла Клара, запалюючи ще одну цигарку і, кладучи пачку в таке місце, звідки я, якби схотів, зміг би її дістати. Гадаю, він цікавий у сексуальному плані. Дикуватий, грубуватий, брутальний телець. У будь-якому випадку ти йому зможеш запропонувати те саме, що і я. Тобто, вона справді здивувалася. Я думала, ти знаєш, що він бісексуал. Але він жодного разу цього не показував. Я зупинився, пригадуючи, як Ден любив близько підходити до мене під час розмови, і як незручно мені було впускати його до свого особистого простору. «Можливо, ти не до його смаку!» – вишкірилася Клара, але доволі агресивно. Двоє проспекторів-китайці вийшли з музею, зацікавлено подивилися на нас, а потім вічливо подалися геть. «Кларо, ходімо звідси!» І ми пішли до блакитного пекла, і певна річ я не на тому, що сам заплачу за свою випивку. 48 доларів на вітер за одну годину, хоча особливо повеселитися не поталанило. Ми повернулися до її кімнати, незважаючи на те, Ще від випитого у мене розболілася голова. Біль не минув навіть після того, як ми закінчили. А час спливав. Є люди, які досягають певного рівня емоційного розвитку і зупиняються. Вони не можуть довго жити простим і компромісним життям зі своїм сексуальним партнером. Усередині вони не терплять щастя. Чим краще вони живуть, тим більше воліють зруйнувати це. Тиняючись по брамі разом із Кларою, я почав підозрювати, що я теж такий. Клара точно була такою людиною вона не мала взаємин із чоловіками, які тривали більше, ніж кілька місяців, вона сама розповідала. Водночас її стосунки зі мною були найдовшими, але ставали проблемними. У багатьох випадках Клара була набагато дорослішою і відповідальнішою, аніж я. Перед усім це показує той спосіб, яким вона вперше потрапила до брами. Клара не виграла гроші на дорогу в лотерею а заробляла і назбирала їх тяжкою багаторічною працею. Вона була висококваліфікованим водієм вантажівки, що перевозила камери з повітрям, мала ліцензію гіда та інженерну освіту. Клара жила як власник рибного господарства і одержувала такий дохід, який давав їй змогу купити трикімнатну квартиру в тунелі на венері проводити відпустку на землі та мати основну медицину. Вона знала про вирощування їжі на вуглеводневих субстратах більше за мене. Попри те, що я провів поважнішу частину свого життя у Вайомінгу. Клара інвестувала до харчової фабрики на Венері, а за все життя вона не вклала жодного долара в те, на чому не розумілася повною мірою. Під час польоту Клара була старшим членом екіпажу. Це Мєчніков захотів, щоб вона, а не я, стала його напарником у рейсі, якщо взяти до уваги, що зазвичай він ні з ким не бажає спілкуватися. Вона була моїм вчителем. Проте в наших стосунках вона поводилася неадекватно і безкомпромісно. Я тримав себе так із Сільвією, Діною, Яніс, Ліс Естер та іншими дівчатами на два тижні, взаємини з якими закінчилося так само кепсько, як і з Сільвією. Як твердила Кара, це все через те, що вона Стрілець, а я Близнюки. Стрільці пророки, вони шанують свободу, а ми бідні Близнюки постійно в цьому плутаємося і дуже нерішучі. Не дивно, похмуро сказала Клара одного ранку, коли ми снідали у її кімнаті. Я дозволив собі лише кілька разів ковтнути каву. що ти ніяк не наважишся полетіти. Це не просто реальне боягузтво, мій любий Робін, те. Одна частина твоєї двоїстої натури хоче взяти реванш, а інша програти. Мені цікаво, кому ти дозволиш перемогти. Я відповідаю досить неоднозначно. Люба, для початку наважся сама. Клара засміялась, і день тривав. Вона досягла своєї мети. Нарешті корпорація зробила очікуване оголошення. Серед мешканців брами це викликало шквал обговорень, планів, обмінів з догадами, різноманітних тлумачень. То був захопливий час. Корпорація визначила 20 рейсів із низьким рівнем небезпеки та очікуваною високою прибутковістю, проаналізувавши файли за допомогою головної комп'ютерної системи. Ці рейси були заброньовані, члени екіпажів узяли кораблі і вилетіли упродовж тижня. Аніяні Клара не скористалися ними. Ми намагалися не обговорювати причину. На диво, один теж не полетів, він ще знав або просто сказав так. Він змовчав, коли я запитав, лише глянув на мене сердито та зневажливо навіть шики ледь не полетів. Замість нього, в останню годину перед вильотом, узяли фінського хлопця, котрий ніяк не міг знайти співрозмовника. В екіпажі було четверо саудитів, які хотіли летіти разом, тому й обрали фінського хлопця, щоб сформувати п'ятимісний корабель. Луїза Форен теж не вирушила в рейс, оскільки чекала, доки повернеться хтось із її сім'ї, щоб зберегти наступність. Тепер у буфеті корпорації можна було їсти без черги, а в моєму тунелі були порожні кімнати. Одного вечора Клара сказала. Робе, здається, мені час ходити до москоправа. Я аж підскочив. Оце так сюрприз. Гірше може бути лише зрада. Клара знала про мій напад і про моє ставлення до психотерапевтів. Я, по думки, перебрав усе, що можна було б їй відповісти. Тактовно? Радий за тебе саме час. Лицемірно. Радий за тебе, чим я можу тобі допомогти? Стратегічно, правильно. Мені теж не завадило б, але якщо будуть гроші. Я взагалі не розглядав єдину правдиву відповідь. Я вважаю таке твоє рішення плювком у душу за те, що я змусив тебе схилити голову. Тож я нічого не сказав, і через хвильку Клара додала: "Роби, мені потрібна допомога. Я заплуталася". Це розчулило мене, і я взяв її за руку. Вона не потиснула мені руку у відповідь. І не забрала її. Клара сказала. Мій викладач із психології твердив, що це перший, ні, другий крок. Перший крок – це усвідомлювати свої проблеми. Ну, я знала про них певний час. Другий крок – вирішити, залишити все, як є, чи щось робити. Куди ти підеш? Запитав я, якомога більш невимушено. Не знаю. Здається, від групових занять користі обмаль. На головному комп'ютері корпорації є програма «Психотерапевт». Це найдешевший спосіб. ну то дешевше. Відповів я. Але я провів два роки з такими програмами, коли був молодший і ну, трішки заплутався. І відтоді ти нормально живеш уже упродовж 20 років, розсудливо сказала Клара. Я розв'яжу цю проблему, принаймні на даний момент. Я поплескав її по руці. Будь-який крок буде правильним, лагідно мовив я. У мене було відчуття, що наше взаємини поліпшаться, якщо ти зможеш викинути з голови те старе лайно. Я гадаю, ми всі маємо таке. Але краще ти будеш сердитися безпосередньо за мої вчинки, а не тому, що я нагадую тобі, батька, чи ще когось. Клара розвернулась і глянула на мене. Навіть у тьм'яному світлі металу Гічі я побачив, що вона здивована. Про що це ти? Як про що, Кларо? Про твої проблеми. Я розумію, що це сміливий вчинок визнати, що тобі потрібна допомога. Ну, робе, сказала вона. Ти маєш рацію, але, здається, не розумієш, у чому річ. Проблема не в наших стосунках. Вона може бути в тобі. Я дійсно не знаю. Я переживаю за періоди простою і через те, що не можу ухвалити рішення. А також, ще постійно відкладаю наступну поїздку фактично на безрік. І без образ, що вибрала близнюків, як ти, за члени екіпажу. Ненавиджу це астрологічне лайно. Роби, ти дійсно суперечливу особистість. І ти це знаєш. А я мирюся з цим. Не хочу так жити. Під ту пору ми взагалі не хотіли спати. Здається, було два виходи. Можна було сказати щось на кшталт, а ти говорила, що любиш мене, однак я більше не можу цього терпіти. І все, напевно, закінчилося б або сексом, або безпосереднім розривом. А можна було відволіктися. Клара мислила в тому самому напрямку, адже вилізла із гамака і почала одягатися. «Ходімо до казино», – запропонувала Клара. «Відчуваю мені сьогодні пощасти. На брамі не було жодних кораблів і туристів». Ми також зустріли мало проспекторів, оскільки за минулі кілька тижнів вирушило багато екіпажів. Половина столів у казино не працювали і були накриті чохлами із зеленого сукна. Клара знайшла місце за столом для гри у Блекджек, і дилер дозволив мені просто посидіти біля Клари. Я ж казала, що цього вечора мені пощастить, мовила вона, коли через 10 хвилин виграла понад 2000 доларів. Непогано. Я підтримав її, але насправді мені не було весело. Я підвівся і трішки походив. Мєчніков обережно опускав п'ятидоларові монети в автомати, але він не особливо хотів зі мною говорити. У Бакару ніхто не грав. Я сказав Кларі, що піду вип'ю філіжанку кави у блакитному пеклі. П'ять доларів, але в періоди застою там зазвичай наливали безкоштовно. Вона криво посміхнулася до мене, навіть не відриваючись від карт. У блакитному пеклі сиділа Луїза Форен. Вона пила суміш ракетного палива з водою – Ну, Насправді то було не ракетне паливо, а старе добре біле віскі, що його варили з якоїсь сировини, котру вирощували в гідропонних контейнерах. Луїза підвела голову, привітно усміхаючись, я сів біля неї. Раптом я зрозумів, що ця жінка почувається досить самотньою, хоча на це немає причин. Вона була ну я точно не знаю, що з нею, але вона здавалася найбільш безпечною, гідною і невибагливою людиною у брамі. Усі інші або хотіли від мене того, чого я не мав. Або не хотіли брати, коли я пропонував. Луїза зовсім інша. Вона щонайменше на 10 років старша за мене і дуже вродлива. Як і я, вона носила лише щоденний одяг корпорації – короткі комбінезони у трьох моделях непривабливого кольору. Однак вона перешила його для себе, перетворивши на обтяжні шорти, сукню з оголеною талією і відкритий топік. Я збагнув, що Луїза помітила, як я на неї дивлюсь. Мені раптом стало ніякого. Маєш гарний вигляд промовив я. Дякую, Робб. Усе оригінальне. Похвалилася Луїза, усміхаючись. ніколи не могла собі дозволити щось інше. Тобі не потрібно те, чого ти ніколи не мала, чесно сказав я, і Форен змінила тему. Корабель прибуває, сказала вона. Подейкують його довеньку не було. Звіт про рейс. Корабель А37. Рейс 022 Г55. Екіпаж. С. Срігні Е. Цянь. М. Зіндлер. Час у дорозі 18 днів 0 годин. Місце знаходження поблизу ксі Пегаса А. Короткий опис. Ми наблизилися до низької орбіти маленької планети на відстані приблизно 9 астрономічних одиниць від головної зірки. Планета вкрита кригою, але ми виявили випромінювання гічі у точці біля екватора. Рігні та Мері Зіндлер висадилися неподалік звідти, і, долаючи труднощі, місцевість була гористою пробралися до теплої місцини, де був металевий купол. Усередині його знайшлося кілька артефактів гічі, включно з двома порожніми посадковими модулями, побутовою технікою невідомого призначення та нагрівальною спіраллю. Ми успішно транспортували дрібні предмети до судна. Нагрівальну спіраль не вдалося вимкнути, але ми знизили температуру і помістили її у наш посадковий модуль. Та навіть зваживши на це, Мері і Цянь, Потерпали від серйозного зневоднення і на момент прибуття запали в кому. Оцінка корпорації. Нагрівальну спіраль досліджено і перероблено. Екіпаж отримав винагороду в розмірі 3 мільйонів доларів без урахування відсотків. Інші артефакти ще недостатньою мірою вивчені. У випадку подальшої розвідки призначається винагорода у розмірі 25 тисяч доларів за кілограм усього 675 тисяч доларів. Ну, я знав, що це означало для Луїзи. І пояснювало, чому вона сиділа у блакитному пеклі замість спати. Я знав, що вона хвилюється за доньку, але не зациклюється на цьому. Також Луїза дуже добре ставилася до професії проспектора. Вона боялася літати, і це було зрозуміло. Потім страх не заважав їй вирушати в рейс, і я її поважав. Вона досі чекала на повернення когось із рідних до того, як зареєструватися на політ згідно з їхньою домовленістю. Тому хай хто повернеться, на нього завжди чекає котрись із родичів. Лоїза трохи розповіла їхню історію. Вони жили, якщо це можна назвати, життям, у пастках для туристів на вісі венери. Радше виживали, перебуваючись як так, на заробітках, які зазвичай одержували на крейсерах. Примітка. Пастки для туристів. Готелі зі спеціально завищеними цінами. Там добре платила, але була дуже жорстка конкуренція. Я дізнався, що протягом певного часу форенди влаштовували шоу в нічному клубі, пісні, танці, комедійні номери і зрозумів, що це не так уже і погано за венеріанськими стандартами. Проте на кількох туристів зліталася сила Селена Яструбів у надії вирвати свій шмат м'яса, чого на всіх просто не вистачало. Сеста, їхній син, той, що помер, намагалися працювати гідами на старому аеромобілі, який вони купили в понівеченому стані, цілком перебудували, але заробітки були низькими. Дівчата працювали де-інде. Я впевнений, що Луїза могла деякий час працювати на панелі, але це теж не давало великих прибутків з тих таки причин. Форенди майже дійшли до краю, коли їм випала нагода потрапити до брами. Це трапилося вже не вперше. Спочатку вони доклали усіх зусиль, щоб залишити землю, коли життя там стало таким нестерпним, що венера здавалася обнадійливішою альтернативою. У них було більше сміливості і бажання вирушити в дорогу, аніж в інших. «Де ви знайшли кошти на цю подорож?» – запитав я. «Ну...» Відповіла Луїза, допивши і глянувши на годинника. На Венеру ми потрапили найдешевшим способом – перевезення великих вантажів. 220 емігрантів спали пліч чекали у чергах до туалету, на це давали дві хвилини. Їли спресовані сухі пайки і пили відпрацьовану воду. Це був жахливий спосіб витратити 4 тисячі доларів з кожного. На щастя, тоді ми ще не мали дітей, окрім Гета. Він був доволі маленький, отож поїхав за чверть оплати. Гет – твій син? Який? Він помер, сказала Луїза. Я помовчав, а вона зами додала: "Уже мали б оголосити про той корабель, який повертається по рації". По п'єзофону. Луїза кивнула, і на її обличчі промайнула тінь тривоги. Корпорація завжди робить оголошення про кораблі, які незабаром мають прибути. Якщо немає зв'язку, ну, мертві проспектори не можуть скористатися рацією. Тому я вирішив відвернути Луїзу від переживань і розповів про намір Клари відвідати психотерапевта. Вона вислухала, а потім узяла мене за руку і промовила. не злися. Ти сам ніколи не думав, щоб туди навідатися. Немає грошей. Навіть на групові заняття. На рівні дорогенька є групи, що проходять курс крикотерапії. Їх можна почути час від часу. Також повсюди висять оголошення про аналіз учинків, тести, моделювання. Звичайно, чимало вирушили в рейси. Її увага не була прикута до мене. Зі свого місця ми бачили вхід до казино, де один із групи, що захоплено розповідав членовий екіпажу китайського крейсера. Погляд Луізи був спрямований туди. «Що сталося?» – сказав я, і хотів додати «ходімо подивимось», але Луїза вже встала і пішла до казино. Усі припинили грати. Усі скупчилися навколо столу для гри у бледжек, де, як я помітив, Мечніков сидів біля Клари на моєму місці. Перед ним лежала купа 25-доларових фішок. У центрі на стільці дилера вмостився шикібакін. Усі слухали його. Ні, говорив він, коли я підійшов. Я не знаю імен, але це п'ятимісний корабель. Вони досі живі? запитав хтось. Наскільки я знаю, так. Привіт, робите Луїзо. Шикі чимно кивнув нам. Ви теж чули? Насправді ні, відповіла Луїза, несвідомо шукаючи мою руку. Тільки те, що прибув якийсь корабель, а ви не знаєте імена. Мечників повернув голову та глянув на нас. Імена, прогарчав він. Чи не однаково? Не ми, це найголовніше. Але то великий корабель. Він підвівся. Ось цей момент і також про себе зазначив, наскільки день схильний впадати у гнів, бо ж він навіть забув забрати фішки зі столу. Піду вниз, голоси вміщнику, хочу подивитись, який вигляд має такий успіх. Екіпажі крейсерів оточили територію, а Френці Херера був одним з охоронців. Навколо ліфтової шахти з'юрмилися сотні людей. Їхній натиск стримували лише Херейра і двоє дівчат з американського крейсера. Мєшніков проштовхався до краю шахти і встиг зазирнути донизу, перш ніж одна з дівчат відігнала його. Ми згодом побачили, що він розмовляє з іншим проспектором, у якого було п'ять браслетів, і чули уривки з їхнього пліткування. На у них закінчилася вода, пхе, просто виснажені, усе буде добре. Якщо це нікель, то вони одержать премію 10 мільйонів доларів, а потім відсотки. Клара торкнулася лікті Луїзи і відтягнула її вперед. Я рушив за ними, бо вони звільнили трохи місця. «Хтось знає, чий то був корабель?» – допитувалась Клара. Френсіс зморено всміхнувся до неї, кивнув мені і відповів. «Ще ні, Кларо, зараз їх шукають, але, гадаю, з ними все буде гаразд». Хтось позаду запитав. «Що вони знайшли?» «Артефакти в якій снові. Це все, що я знаю». «То був п'ятомісний корабель?» – запитала Клара. Френсіс кивнув і зазирнув до шахти. «Добре», – промовив він. «Будь ласка, відійдіть. Їх зараз будуть підіймати». Усі відійшли буквально на кілька сантиметрів, але це нічого не означало. Однаково їм треба було на інший поверх. Першим я побачив якесь велике себе корпорації, але не пам'ятав, як його звали. Потім вартовий китаєць і один із потерпілих членів екіпажу в медичному халаті та в супроводі медика, який його підтримував, аби проспектор не впав. Я впізнав його, але не пам'ятав на ім'я. Це був чорношкірий літній чоловік невисокого зросту. Він двічі чи тричі вирушав у рейс, але без успіху. Я зустрічав його на одній із прощальних вечірок чи кількох з них. Його очі були розплющені і досить ясні, але, безумовно, він мав виснажений вигляд. Байдуже оглянувши натов біля спускової шахти, він зник. Я відвернувся і помітив, що Луїза тихо ридає із заплющеними очима. Клара обіймала її. Поки натов прухався, я зміг пробратися до Клари, і запитально глипнув на неї. "Це п'ятимісний корабель", мовила Клара тихо, а її донька полетіла на тримісному. "Я розумів, що Луїза почула це, тому поплескав її і сказав: "Співчувай Луїзу". На краю шахти утворилася прогалина, і я глянув униз. Краєм мока я побачив, на що схожі 10 чи 20 мільйонів Стела шестикутних коробок з металу гічі завширшки півметра і заввишки метр. Потім Харера почав мене вмовляти: Ну, маробе, відійди, будь ласка. Я посунуся від шахти. У той час піднялася інша заслабла проспекторка в лікарняному халаті. Вона не зауважила мене, протягом чекувавши повз із заплющеними очима. Однак я її впізнав. То була Шері.